Hej igen och välkommen till Kvinnornas historia del 2 av mig, Marcus Henriksson. Jag tänkte att vi kunde fortsätta nu och gå vidare med kvinnornas historia från tidigare. Vi har nu kommit till antiken. På antiken så levde faktiskt kvinnorna kortare än männen. Det här har man fått fram genom olika typer av vetenskapliga undersökningar. Men varför gjorde de det då? Idag så lever ju kvinnor nästan 10 år längre. Jo, det här har att göra med att kvinnorna värderades faktiskt lägre och sämre. Kvinnorna fick då sämre mat som var mindre näringsrik. De fick lägre löner och så vidare. Man behandlade dem illa. Det var faktiskt också så att eh, söner gick före döttrar. Männen ville ha hellre ha söner än döttrar eftersom de kunde slåss, kriga, få högre positioner i samhället och så vidare. Det här lever faktiskt tyvärr kvar än idag, och man kan främst se det om man kollar på olika typer av religioner. Framförallt ortodoxa religioner, som ortodox judendom, konservativ islam och så vidare. Där då fortfarande söner går före döttrar, de får större ceremonier, de prisas högre och så vidare. Det var också så att under antiken så var kvinnor uteslutna från politiken. Kvinnorna fick helt enkelt inte vara med. Och det här gällde även då slavar och barn. Det var också så att män och kvinnor på den här tiden fick helt olika utbildning. Kvinnorna fick lära sig spinna, väva, ta hand om barn eh, och så vidare. Medan männen däremot de fick brottas, slåss, eh, lära sig matematik och vetenskap. Det här lever tyvärr också kvar idag i vissa delar av världen. Det var också så att under antiken så började flickor giftas bort och de här flickorna giftas ofta bort så tidigt som möjligt. Därför att man såg dem som lite av en ekonomisk börda. Eftersom det var mannen som kunde få de mest prestigefyllda arbetena och som kunde ägna sig åt politik och så vidare så ville man helt enkelt få bort kvinnorna från familjen. För att då slippa ja, stå för deras mat och deras logi och så vidare. Men i vissa stater gav faktiskt kvinnor en högre roll. Och då kan man bland annat nämna Sparta som ett exempel. Som ni ser här lite grann på bilden, lite komiskt. Men det var faktiskt så att eftersom männen hela tiden var redo för att få slåss och var ofta ute och krigade. Det här var en nation som byggde på krig. Så, var, så fick kvinnorna då ta hand om hemmen och arbetet och så vidare medan männen var borta. Så de hade faktiskt nästan lika hög status då som männen. Under vikingatiden så var det lite grann samma sak som med Sparta. Medan vikingarna då var ute och härjade och handlade och så vidare så var det faktiskt kvinnorna oftast som styrde det hemma. Dock när mannen var hemma så var det faktiskt han som styrde över ekonomin. Men både män och kvinnor delade på allt arbete. Så på så vis var det ganska jämlikt. Men under den här tiden så hade den här kvinnliga guden Ull försvunnit helt och nu var det istället olika manliga gudar som dominerade, Thor, Oden och så vidare. Och kollar man på sådana här gudabilder så kan man oftast se dem med typ stora kukar och, eller med ett svärd eller en hammare i hand så här att de skulle vara riktigt maskulina. Man kan också se det som att män behandlade kvinnor lite illa även på den här tiden. Många män valde att ta älskarinnor och våldta när de var ute och plundrade och så vidare. Och man såg faktiskt ner lite grann på kvinnor. Eftersom det var trots allt männen som drog in som sagt mest pengar. På medeltiden så kom en ny religion, kristendomen. Eh, och kvinnor började då behandlas lite bättre än tidigare. Bland annat så var man mycket hårdare mot olika typer av äktenskapsbrott. Det var inte längre tillåtet för männen att våldta kvinnorna kvinnor när de var ute och så vidare utan de förväntades hålla sig till sin kvinna. Det var också så att nyfödda barn skyddades. Tidigare så hade man faktiskt, om man nu fick döttrar eller missbildade barn, så hade man bara kunnat gått med dem till en klippa och kasta dem ner för stup. Eller bara slagit ihjäl dem. Och det fick man absolut inte göra nu. För med kristendomen så blev alla människor värd lika. Vilket gjorde då att man skyddade nyfödda barn. Även då döttrar. Det var också så att man ville att kvinnorna skulle samtycka av äktenskap. Om man kollar på så här olika typer av filmer så kan man se att kvinnorna blir typ tvingade att gifta sig med kungen. Eller med någon gammal gubbe eller så vidare. Och i vissa fall så var det faktiskt så. Men det här gäller oftast den högre eliten Man får komma ihåg att typ 99,5% ungefär var bönder. Så de behövde inte bry sig om det här Utan det här gällde bara ett väldigt litet fåtal eh, Dock så bör det nämnas att männen fortfarande som sagt styrde ekonomin Även under medeltiden Och de ansvarade för kvinnan Om hon gjorde något fel så var det egentligen inte kvinnan som fick stå till svars Utan det var mannen Det var han som var tvungen att representera henne För tinget då man bör också poängtera att de delade ofta på arbetet, både männen och kvinnorna, hela tiden. Och eh, kvinnornas rätt har vi kommit till nu. Ja, det finns ju faktiskt kvinnor som lyckades och som blev väldigt mäktiga, även om det var ett väldigt litet fåtal. Eh, därför att kvinnor fick faktiskt ha såna här prestigefyllda eh, ämbeten och så vidare, om de var enkor, om deras man hade dött. Det finns faktiskt då kvinnor som har fått ärva kungatronen till och med, det är för att deras man har gått bort. Vi kan ta typ Elisabet som varit en väldigt mäktig drottning av England. Vi har också till höger här Margareta vars man dog och hon fick överta då Danmarks tron. Hon fick faktiskt sedan även Norges tron och hon lyckades få även Sveriges tron. Så hon var faktiskt Nordens drottning. Men rika som sagt använde ofta sina döttrar då, eh, som medel och de kunde faktiskt använda dem för att få ökad makt. Genom att gifta bort sina döttrar med andra så kunde man få mer kontakter, man kunde som sagt också få arva saker och så vidare. Så av den rika eliten så användes döttrar lite grann som ett medel. Men förbunderna som sagt så var det ganska jämställt och man krävde oftast kvinnornas samtycke. Det bör också nämnas några hemska saker som skedde mot kvinnorna under den här perioden, för medeltiden är en väldigt, väldigt stor period. Man räknar faktiskt nästan från 1000-talet fram till 1500 ungefär. Under den här tiden så pågick häxjakten, det vill säga att man letade reda på kvinnor. Det här behöver inte vara kvinnor som sysslade med trolldom, utan det kan vara kvinnor som var väldigt frispråkiga, som inte gjorde som de förväntades av samhället, som betedde sig som, ja, vi skulle kalla dem för slampor idag. Sådana tog man fast och brände på vål. Sådana som stack ut ur mängden helt enkelt. Och väldigt många dog, tyvärr. En annan sak som var väldigt dåligt det var att höstrummishandel faktiskt var okej. Okay. Därför att på den här tiden så var skilsmässa bland det hemskaste som kunde hända. Och därför var det absolut inte okej okay att lämna sin man. Och då var det faktiskt okej okay för mannen då att slå sin fru om han tyckte att hon gjorde fel. I absolut värsta fall så kunde man eventuellt vända sig till prästen eller kungen. Men det var väldigt, väldigt fåtal fall. Så det var faktiskt mannen som styrde. Även om kvinnorna som sagt kunde ha tur om deras man dog. Då kunde de också få styra sig själva. Så eh, det här var slutet då på den här delen. I nästa del så kommer jag gå in lite grann på eh, den industriella revolutionen och så vidare. Så jag hoppas att ni kollar på den också. Till ser med del 3. Ha det bra så länge. Hej!